Розділ одинадцятий оповідає про поліційного суддю містера Фенга і дає певне уявлення про те, як він вершить правосуддя. Правопорушення було вчинене в районі і навіть у безпосередній близькості від одного вельми відомого поліційного відділка столиці тож натовп недовго тішився можливістю лицезріти Олівера. Проминувши два-три квартали сквер, відомий під назвою Маттон-Хіл, полісмен через низьке підворіття завів його на брудне подвір'я будинку, в якому вершився швидкий і правий суд. На тому малому брукованому подвір'ї є зустрів огрядний чоловік з бакенбардами, віялом, і низкою ключів, що так само віялом звисали з кільця в його руці. «А цей, що накоїв?» – байдужно спитав він. «Цупив носовики», – відповів полісмен, що привів Олівера. «А ви потерпіла сторона, сер?» – запитав чоловік з ключами. «Так», – відповів джентльмен. Але я, власне, не певен, чи саме цей хлопчик украв мою хусточку. Я... я не хотів би давати ходу цій справі. Тепер уже без судді не обійтися, сер, відказав тюремник, відмикаючи двері. Його честь за хвилину звільниться. Ну, шибнику, марш сюди. І він одімкнув двері, що вели до камери з кам'яними стінами. Там Олівера обшукали і, не знайшовши нічого, замкнули. Камера ця і виглядом розмірами скидалася на льох, але освітлювалася гірше. Вона була неймовірно брудна, як завжди в понеділок, бо з суботи в ній побувало півдесятка п'яниць, яких на цей час перевели до в'язниці. До цього слід додати, що в наших поліційних відділках щовечора замикають чоловіків та жінок по недоведених обвинуваченнях. Зверніть увагу – недоведених – у темницях, проти яких камери в нюгецькій тюрмі, де тримають найнебезпечніших злочинців, котрих судили, визнали винними і присудили до страти. Справжні палаци. «Нехай той, хто сумнівається в цьому, порівняє їх сам!» Коли ключ заскриготав у замку, обличчя старого джентльмена скривилося майже так само болісно, як Оліверове. Зітхнувши, він перевів погляд на книжку, через яку, власне, і збилася вся ця буча. В обличчі цього хлопчика Задумливо мовив джентльмен, повільно відходячи від дверей і постукуючи себе книжкою по підборіддю. "Є щось таке, що й зворушує, і цікавить мене. Може він і справді невинний. Він схожий на..." "Отож бо!" вигукнув джентльмен, раптом зупиняючись і зводячи очі до неба. "Господи, кого він мені нагадує?" По кількох хвилинах роздумів старий джентльмен з тим самим зосередженим виглядом увійшов з надвору до судової чекальні і там, ставши в кутку, спробував викликати в уяві галерею образів, що давно вже позникали в імлі років. Ні, нарешті мовив він, похитуючи головою. Певно, це мені просто здалося. Але тепер ці обличчя стояли перед його очима, і нелегко було знов опустити завісу забуття. То були обличчя друзів, ворогів, людей ледь знайомих, що настирливо визирали з натовпу, то були обличчя молодих квітучих дівчат, що тепер уже стали бабусями, то були обличчя людей, яких давно забрала смерть і перетворила на прах, але яких уява, сильніша за смерть, і досі не діляла свіжістю і вродою, викликаючи в пам'яті близько очей, осяйність усмішки, промін живої душі, що сяє крізь тлінну оболонку, весь той образ краси, що, ставши неземною, кидає, мов та зоря. Ясне лагідне світло на стежину до неба. Але старий джентельмен не міг пригадати жодного обличчя, яке хоч трохи скидалося б на Оліверове. Він повернувся до дійсності, коли ключар торкнувся його плеча, запрошуючи до судової зали. Квапливо згорнувши книжку, він увійшов і став перед лицем славнозвісного містера Фенга. Судова зала була обшита панеллю і виходила вікнами на вулицю. Містер Фенг сидів у глибині її, за бар'єром, а за дерев'яною загородкою Біля дверей уже помістили бідолашного малого Олівера, який від страху тремтів усім тілом. Містер Фенг був невисокий, худий чоловік з вузькою спиною, негнучкою шиєю та рідким волоссям, що росло переважно на потилиці і скронях. З бурякового обличчя його не сходив похмурий вираз. Якби він і справді не мав звички зловживати спиртним, то міг би подати на свою фізіономію скаргу за наклеп, і суд певно присудив би йому чимале відшкодування. Старий джентльмен чемно вклонився, підійшов до столу судді і сказав, подаючи свою візитну картку: "Ось моє прізвище і адреса, сер". Потім відступив на два кроки. Ще раз, як годиться джентльмену, ввічливо вклонився і почав чекати допиту. Сталося так, що містер Фенг саме читав у ранковій газеті передову статтю, в якій йшлося про один з його недавніх вироків, і в 350-й раз рекомендувалося міністрові внутрішніх справ звернути на нього особливу і пильну увагу. Настрій у містера Фенга був геть зіпсований, а тому, похмуро глянувши на старого джентльмена, він грубо спитав Ви хто такий? Старий джентльмен здивовано показав на свою візитну картку. Полісмене. вигукнув містер Фенг, зневажливо відкидаючи картку разом з газетою. Що це за суб'єкт? Моє прізвище, сер. Поважно, як належить джентльмену, мовив старий джентльмен. Моє прізвище, сер Браунлоу. Дозвольте й мені поцікавитись, як звуть суддю, що дозволяє собі, користуючись своїм високим становищем, завдавати незаслуженої, нічим не виправданої образи порядній людині. Мовивши це, містер Браунлоу. Озирнувся довкола, немов шукаючи, хто б міг відповісти на його запитання. Полісмене. гаркнув містер Фенг, змітаючи газету зі столу. «Чому обвинувачується цей суб'єкт?» «Він ні в чому не обвинувачується, ваша честь», – відповів полісмен. «Він позиває цього хлопчика, ваша честь». Його честь чудово це знав. Але ж він не міг оминути такої слушної і до того ж цілком безпечної нагоди позбиткуватися з містера Браунлоу. Позиває хлопчика? Он як? перепитав містер Фенг, змірявши містера Браунлоу з голови до ніг неважливим поглядом. Приведіть його до присяги. Перше ніж присягати, я прошу дозволу сказати одне слово. Почав містер Браунлоу. А саме, я б ні за що не повірив, якби не побачив на власні очі, що. Припніть язика, сер, гримнув містер Фенг. Ні, я скажу, сер, відповів старий джентльмен. Припніть язика, поки я не звелів виставити вас за двері вигукнув містер Фенг. Ви на хаба! Як ви смієте грубіянити судді? Що? скрикнув червоніючий старий джентльмен. Приведіть його до присяги, звелів Фенг писареві. Я не хочу більше чути жодного слова. До присяги його. Містер Браунлоу був у краю бурений, але збагнувши, що тільки зашкодить хлопчикові, коли дасть волю своїм почуттям, він стримався і, не сперечаючись далі, дав присягу. Ну, мовив Фенг, у чому ж обвинувачують цього хлопчика? Що ви маєте сказати, сер? Я стояв коло книжкового рундука, почав містер Браун Лоу. Прийпніть язика, сер, перебив його містер Фенг. Полісмене? Де полісмен? Ага, ось він. Приведіть до присяги полісмена. Ну, полісмена, про що йдеться? Полісмен з належною поштивістю доповів, як він затримав. Містер Фенг кілька хвилин мовчав, а тоді, повернувшись до позивача, люто вибухнув. «То скажете ви, нарешті, чоловіче, в чому полягає ваша скарга, чи ні? Ви заприсягнули. Якщо ви відмовляєтеся давати свідчення, я покараю вас за зневагу до суду. Я вам...» «Чим він пригрозив старому джентльмену, невідомо» бо саме в цю мить на писаря і тюремника напав нестримний кашель і до того ж перший упустив на підлогу, яснорічне нароком, важенну книгу, внаслідок чого останніх слів неможливо було розібрати. Врешті містер Браунлоу, якого суддя раз у раз перебивав і щохвилини ображав, Спромігся таки викласти суть справи, пояснивши, що за хлопчиком він побіг власне зупалу, бо той тікав, а тоді висловив надію, що в разі, коли хлопчика буде визнано винним, ні, не в злодійстві, а тільки в спільництві із злодіями, то суддя призначить йому найм'якше покарання з усіх передбачених законом. «Єму і також дісталося», – сказав на закінчення старий джентельмен. «І боюся», – додав він з бритиском, глянувши на суддю, – «дуже боюся, що він занедужив». «А як же? А як же? Ну, звісно!» – глузливо посміхаючись, сказав містер Фенг. «А ну, ти волоцюго малий, кинь прикидатися, мене не обдуриш». «Як тебе звати?» Олівер спробував відповісти, але так і не здобувся на слово. Він був блідий на смерть, і йому здавалося, що все в кімнаті кружляє перед його очима. «Як тебе звати, злодійська твоя душа?» – спитав містер Фенг. Полісмене, як його звати?» Ці слова були звернені до підстаркуватого, грубуватого на вигляд тюремника в смугастому жилеті, який стояв біля бар'єра. Він нахилився до Олівера і перепитав його, але бачачи, що той справді не спроможне нічого зрозуміти, і знаючи, що мовчання хлопчика тільки ще більше розлютує суддю, який і так ладен винести суворий вирок, він наважився відповісти на вздугад. «Він каже, що його звуть Томому Айтом, ваша честь», – мовив цей добросердий вартовий закону. «То зі мною він не бажає говорити?» – мовив Фенг. «Чудово, чудово, де він мешкає?» «Де трапиться, ваша честь?» – відповів полісмен, знову даючи, ніби переказує слова Олівера. «Батьків немає?» – спитав містер Фенг. «Каже, вони померли, коли він був зовсім малий, ваша честь!» Навмання дав, звичайно, в таких випадках відповідь полісмен. Цієї миті Олівер підвів голову і, обвівши присутніх благальним поглядом, ледь чутно попросив води. «Ще чого?» – вигукнув містер Фенг. «Розжалобити захотів? Не вийде!» По моєму, хлопець і справді хворий, ваша честь, зауважив полісмен. Мені краще знати, відказав містер Фенг. Допоможіть йому, полісмене, мовив старий джентльмен, мимоволі простягаючи руки. Він зараз упаде. Назад, полісмене. скрикнув Фенг. Нехай падає, коли йому хочеться. Олівер скористався з ласкавого дозволу і знепритомнівши. Впав на підлогу. Присутні перезирнулись, але жоден не насмілився зрушити з місця. «Я знав, що він прикидається», – сказав Фенг так, наче Оліверове падіння остаточно це підтвердило. «Нехай валяється, поки не набридне». «Яке буде ваше рішення, сир?» – стиха запитав писар. «Дуже просте», – відповів містер Фенг. Присудкую йому до трьох місяців ув'язнення, звісно, у каторжній тюрмі, звільнити приміщення. Двері було розчинено, і двоє вартових уже стали над зомлілим хлопчиком, готові віднести його до камери. Коли раптом до зали вбіг якийсь бідно вдягнений, але пристойний з вигляду літній чоловік у приношеному чорному костюмі і кинувся до судді. «Заждіть! Заждіть! Не забирайте його! Ради Бога, заждіть хвилинку!» Захекано вигукнув незнайомець. «Хоч вершителі закону, що порядкують у таких місцях, мають цілковиту необмежену владу над свободою, добрим ім'ям, долею і навіть життям підданих її величності, особливо підданих з бідніших класів, і хоч у цих стінах щодня чиняться, Тому містер Фенг не на жарт обурився, коли непроханий гість так зухвало порушив заведений порядок. «Це що таке? Це хто такий?» «А ну, виженіть його звідси! Звільнити приміщення!» – закричав він. «Ні, ви мене вислухаєте!» – вигукнув чоловік. «І вам не вдасться мене вигнати! Я все бачив! Я власник книжкового рундука!» Негайно приведіть мене до присяги. Ви не заткнете мені рота. Містер Фенг, ви повинні мене вислухати. Це ваш обов'язок, сер. Чоловік цей знав, що право на його боці. Вигляд він мав рішучий, а справа пахла скандалом, і затерти її було вже неможливо. Приведіть його до присяги, неохоче пробурчав містер Фенг. Ну, «Кажіть, що там у вас?» «Ось що! Я бачив, як троє хлопців, ось цей затриманий і ще двоє, тинялися по той бік вулиці, поки цей джентельмен стояв і читав книжку. Крадіжку вчинив інший хлопець. Я бачив, як це сталося. І бачив, що оцей хлопчик був украй приголомшений, ошелешений». На цей час достойний власник книжкового рундука трохи відсапився і вже доладніше розповів, як саме було вчинено крадіжку. «Чому ж ви не з'явилися сюди раніше?» – помовчавши, спитав Фенг. «Бо не було на кого залишити крамницю», – відповів той. «Всі погналися за хлопчиком. Лише п'ять хвилин тому я знайшов собі нарешті заміну і щодуху побіг сюди». «То, позивач, кажете, читав книжку?» Знову помовчавши, спитав Фенг. «А тож, – відповів власник Рундука, – о ту саму, яка у нього в руці». «Ага, о ту саму?» – перепитав Фенг. «А він заплатив за неї?» «Ні, не заплатив», – усміхаючись, відповів книгар. «О, господи, як же це я!» Просто душно вигукнув забудькуватий старий джентльмен, «І у нього ще вистачає совісті подавати позов на нещасного хлопчика», мовив Фенг, силкуючись стати в позу оборонця покривджених. «Я вважаю, сер, що ви заволоділи цією книжкою в дуже підозрілий і ганебний спосіб, і ваше щастя, що власник її, не має наміру оскаржити ваші дії. Нехай це буде вам пересторогою, чоловіче, бо вдруге вам не уникнути покарання. Хлопчика, виправдано, звільнити приміщення. «Щоб я пропав», – вигукнув старий джентльмен, неспроможний більше стримувати свій гнів. «Щоб я пропав, якщо я не...» Звільнити приміщення, гаркнув суддя. Полісмени, ви чуєте? Звільнити приміщення. Наказ було виконано. І містера Браунлоу, обуреного і розлюченого донестями, випроводили геть з книжкою в одній руці і з бамбуковим ціпком у другій. Та тільки Новін вийшов на двір, Гнів його зник без сліду. На Брукові лежав малий Олівер Твіст. Хтось розстебнув на ньому сорочку, змочив скроні водою. Обличчя його було смертельно бліде, тіло тіпалося у корчах. «Бідолашний хлопчик», сказав містер Браунлоу, схиляючись над ним. «Візника!» Будь ласка, хто-небудь гукніть сюди візника. Мерщій. З'явився візник, і коли Олівера обережно поклали на одне сидіння, старий джентльмен сів навпроти нього. "Можна мені з вами?" спитав книгар, зазираючи до карети. "О, Боже, звичайно, мій любий друже", квапливо відповів містер Браунлоу. "Я зовсім забув про вас. Боже мій!"